Fekete István Walter Karcsi. Tavasz volt akkor. A vadgesztenyék rügyei ragadós fiatalsággal csillogtak a napsugárban, az öreg templom órája zengbe ütött tizet, és mi össze rohantunk az udvaron, mint a kis csikók, amikor először látnak zöld gyepet, és nem tudják, harapjanak-e belőle, vagy meghenterekjenek benne. A fiatalabb tanárok hátratett kézzel sétáltak köztünk, és álmodozva néztek túl néha a kőfalon, mely magas volt és kemény, mint maga a törvény, és túl rajta az apácák udvarán illedelmesen sétáltak a tanítónő képzős kisasszonykák. Tavaszi zsibongás csengését szórták szét az falak, a lárma egyszer csak csendesült, halkult, aztán elhallgatott. Mi az? Mindenki az égre nézett. Az öreg templom tornya mellett most bukkant fel egy furcsa madár, melynek két lába, mint két fonal úszott utána, nyakát különösen megtörbe tartotta, és hangosan azt mondta, kvak, kvak, kvak. De a szárnyát alig mozdította, amíg átsuhant felettünk. Kója! Gólyak kiabáltak a városi csemeték, és újból rohanni kezdtek, mert a madár ismeretlen volt, és nekik nem hozott semmi üzenetet. Hosszan néztem a madár után. Eszembe jutott a nádas, az öreg fűz, melynek odvában a szalakóta költött, a cigányok sátora, amelyben kék füst és fekete rajkók születnek, és szomorú lettem, messze még a vakáció. A másik fánál is állt valaki. Kalapját kezében tartotta, és még mindig az eget nézte, mintha látná még a nagymatarat. Hallod a szamarakat? mondtam. Gújának nézik a szürkegémet. Felém fordult. A szemei csillogtak, és ritka a haja imbolygott a szélben. Walter karcsi volt. Az új fiú, aki évközben valamelyik pusztáról került közénk, hol az apja intéző volt. – Ismered? – kérdezte, és először mosolygott, mióta elfoglalta csendesen a helyét az osztályban. – Ismerem-e? – legyüntettem. – Nem mozog a nádasban madár, amit nem ismerek. – Te is? – És a következő percben már régi ismerősök voltunk. Jó barátok lettünk. A puszták elhagyott világa, a rétegen kószáló lengefüst emléke, mely a pásztortüzek száján terem, egymáshoz tereltek bennünket – Órák alatt összenéztünk néha, mint akik ősi titkot őriznek, és tíz percekben elhúzódtunk a többiektől, és álmodoztunk titokzatos nagy vizekről, melyek fölött imbolyogva járnak ritka madarak. Zsebünkben pedig ott tanyázott a csúzli. Magyarul gumipuskának mondják, de mi abban az időben nem rajongtunk annyira magyar tanárunkért, hogy magyarosító törekvésénk lettek volna. A csúzli nem veszélyes szerszám annak kezében, aki nem ért hozzá, de mi értettünk. Félelmetesen. A sörgöny dróton csiripelő veréb éppen úgy nem volt tőlünk biztonságban, mint a levélhordó, aki az intő cédulákat csak a családfőnek adta oda. De ringbácsi színes virággömbje is se, ki szívből üldözte csúzlista hajlamainkat. Madárskalp, tojás, lepke, bélyeg és reklámgyűjteményünk álma lett minden jóra való ifjúnak, ki az időtájt a második B hallgatója volt. Később, amikor már a legifjabb verebek is ilyetten szárnyaltak el, ha zsebünkbe nyúltunk, a postásért majd kicsaptak bennünket, Ringbácsi pedig minden haját kitépte a pompás üveggömbök romjai felett, később, Hosszabb kirándulásokat tettünk a környékbeli verebek és a távírópóznák porcelán szigetelőinek őszinte bánatára. Harapós kutya! Ha-ha-ha! Karcsi lőtt, amikor a kutya elindult felém, s ha ez nem törte meg a rohamot, közelről én, és a kutya üvöltve inalt békésebb tájakra. Igaz mi is, mert a környékbeli gazdák, érthetetlen, nem szerették, a házőrzőjük a nadrágunk nagyobb darabja nélkül tért vissza. Különösen a vizek mente vonzott bennünket. Valami homályos vándoröztön ködlött bennünk, és a folyó mentén fáradhatatlanul mentünk lefelé, mint dalos vándorlegények az elmúlt időkben, amikor messzebb voltak a városok egymástól. Kapuk őrizték a polgárok vagyonát, és szigorú törvények. No meg... Vas rács az asszony nép erényeit. Karcsi kék szeme ilyenkor felmeregedett. Vékony lápszárait szaporában szedegette, és taktusra dúdolt valami nótát. Hopp, látod a patkányt? Olyan szeme volt, mint a héjának. A vágóhíd táján jártunk ekkor, mely a folyóparton volt, és úgy látszik, valamelyik fürödni vágyó patkány lubickolt alattunk. Karcsi becsukta a jobb szemét, gondos célzásnál ez fontos, a patkány pedig nyikorogva fordult kettőt-hármat a szennyes vízben, mielőtt elnyúlt volna végképpen. Karcsi rám nevetett, ez volt a lő, és mi? Azután tovább lépdeltünk a vízparton, hol barkákat szült már a fűz vékony ága, és a százszor szép ezer kis csillagszeme nevetett felénk. Amikor a folyóhát a zöldes barnára változott, és messze a hátunk mögött a nap vörös arcába benyúlt a város a füstös kezével, megfordultunk, hogy vacsorára még hazaérjünk. Szomorúan bandukoltunk ilyenkor, és öregek lettünk lelkünkben, akik előtt nincs már semmi új, csak a szürke másnap. És benne egy pár elkészítetlen házi feladat. Jött a húsvét. Én már hatszor is összeraktam kis mutyómat izgalmas örömben az útra, már hallottam a feltámadásos harangok kongását, és megvásároltam a hosszú száró pipát Józsi kocsisunknak, ki egy ilyen pipáért gyilkolni és hajlandó lett volna, ha nekem nem lett volna elég egy pár örvös galambra szóló ígéret. Karcsi napról napra szomorúbb lett. Hiába hívtam, nem jöhetett velem, mert vendégeik érkeztek az ünnepekre. Köztük valami befolyásos nagybácsi, aki karcsit látni akarta, és akitől karcsi atyának állása is függött. Szittuk a nagybácsit, és karon fogva járkáltunk a tíz perces szünetekben. Karcsi sóhajtott néha. Én pedig szégyeltem magam, mert nem tudtam mutatni, hogy beleszomorkodom. Mit hozzak neked? Kérdeztem. Semmit mondta. Jegyezt fel, mit lőttél, merre jártál, és majd elolvassuk együtt, mintha ott lettem volna. Úrán néha átnéztem hozzá, de nem nézett vissza. Maga elémerett, és én úgy éreztem, megcsaltam legjobb barátom. Utolsó óra volt. A jó jókedvűen, de nem minden komoly cél nélkül forgatták a félelmetes noteszokat, és nem osztályoztak. Főleg azokat szólították, akik biztosan tudták az anyagot, aztán megszólalt a csengő. A nevető csilingelés végig szaladt az bolt évek alatt, betáncolt a szívünkbe, ott visszhangzott még sokáig, azután kiröppent az ablakon. Hangosan kiáltottunk boldog ünnepeket és kitárultak az ajtók széles szabadságosra. A rohanás vágya minden tagomban ott bizsergett, de Karcsi szomorú, lassú készülődése belém horgolt, és utolsónak lépkedtünk le a vásot lépcsőkön, melyek csodálkozva adták alánk fogaikat, és bizonyára azt gondolták, betegek vagyunk. Elmúlik ez is, vigasztaltam Karcsit, de aztán csak hallgattunk, mert éreztem, nem igaz szívből beszélek. A vonathoz nem lemegyek még elbúcsúzni. Nyújtotta a kezét kapujokban, és elfordult. Vidám, vékony kis lábszárai a lötyögős nadrágban most szomorúan vitték el tőlem karcsi bánatát. Az állomásom már vidámabb volt. Hoztam valamit neked, mondta. Nem örökbe... Kölcsön, a vakációra. Ad becsület szabad, hogy nem bontott fel, csak a vonaton. Adtam. Össze-vissza beszéltem aztán figyelmetlenül, mert az utazás láza már elfogott, és más világban éltem, mint Karcsi, aki ott állt a peronon, amíg csak láttam a vonat ablakából. kis kalapjával integetett felém, ritka haját meglengette a tavaszi szél, aztán elveszett a szemem elől, mert... Közénk állt fakó arcával a távolság és az idő. Óvatosan bontogattam ki csomagját. Istenem, karcsi, te vagy a legjobb barát a világon, susogtam. A látsajén papír ölében ott feküdt álmaink álma, egy gyári csúzli, bőrrel bevont vaságassal. Még egyszer az ablakhoz ugrottam, hogy hát, még kisbarátom, de ekkor már messze jártunk, és a város csak egy kormos folt volt a zöld mezők üde ágyában. Az azonnal írtam, Karcsikám, nagy örömet szereztél nekem, és igazán mondom, ennél már csak az lenne nagyobb öröm, ha itt lehetnél. A napok aztán elrepültek, elnémultak a harangok, hogy aztán hújjogó allelujával újra feltámadjanak. Megettük a szentelt kalácsot és sonkát, kiszakítottam az új nadrágom, és a király csúzlival belőttem a falu egyetlen tükörablakát, mely egyúttal Háberfeld bácsi boltjának kirakata is volt. Más érdemleges esemény nem történt. A vonat aztán újra belerántott a zöld mezők tengerébe, mely felett bíbicek villogtatták szárnyaikat, és nem sokára feltűnt a szürke folt, a város, melyben egyetlen öröm várt rám, Karcsi. Szinte jó esett most, hogy én vagyok kicsit szomorkás, és Karcsi lesz majd vidám, amint meglengeti zöld kalapját az állomáson, és én hálásan visszaadom a nagy számot. a csúzlit. Karcsi nem várt az állomáson, jában nézegettem. Nem engedték, talán gondoltam, és szíttam a nagybácsit, akinek mindig rosszkor volt szüksége karcsira. Csendesen lépkedtem hazafelé. Csodálatos. Nem változott semmi. Az emberek csak úgy jönnek-mennek, mint azelőtt. A galambok is vidáman forognak a levegőben. Vidáman indulóra füttyent a vonat, pedig Istenem! Vége a szabadságnak. Hát nem látja ezt meg senki rajtam? A szobám ásítva fogadott. Könyveim rossz indulatúan lapultak az asztalon, melynek közepén fehér papírlap idegenkedett. F.I. úrnak tanuló helyben. Unottan bontogatom. Négy felé nyílik, ezüstös kék a kerete, kereszt a felső szélén, közepén vigyorgó, fekete betűk. Walter Károly. Élete tizenkettedik évében. Visszaadta lelkét, mintha zörre kinyílt volna az ablak, és jeges szélkuszálta volna torz értelmetlenre, fájdalmasra arcon. Lerudtam a székre. Istenem, nem lehet. A szabadság is elmúlt, nem. Nem igaz. Karcsikám, hiszen még nálam van a csúzlid. Hogy adom én ezt vissza? És könnyeim odafolytak itatósomra, melyen tíz nappal előbb még karcsi rajzolgatott. Vigasztaltak, nem lehetett. Az elmúlás lehetetlensége vajódott bennem kegyetlen mértékkel, és a csúzli égetett, mintha megcsaltam volna a halott kis barátom. Délután dénferegtem az utcákon, nem ismertem meg senkit. A hársvák lassan mentek el mellettem, és amikor a nap már hosszúra nyújtotta a homályos árnyékom, úgy éreztem, mint a cél lenne már utamban, amikor felbukkantak a barkás, ágú, szomorú fűzek, és alattuk a temető. Mentem az árnyékom után. Az öreg sírok után fiatalabbak jöttek, még fiatalabbak, és a szemem most már lázasan olvasta a neveket. Néha megálltam, talán nem is igaz, talán más, talán... Ó Istenem! Walter Károly és szemeim tele könnyel. Aztán leborultam a nyers földre, melyen kegyetlenül terpeszkedtek merett, hideg koszorúk. Imádkoztam. Aztán... Elhajtottam egy széles szalagot a dombról, belevágtam kezemmel a földbe és a kis gödörbe, oda tettem a csúzlit. Be is hantoltam. És szóltam olyan halkan, hogy magam se hallottam. Karcsikám, visszahoztam. Nincs semmi baja. És kérlek ne haragudj rám, mi, atyánk? Az út végéről még visszanéztem. A keresztek országából kinőtt ekkor karcsi fejfája, és kitárta felém karjait. Túl a temetőn felhőpárnákat rántott magára a tűnő nap. A dombra futó országúton, mintha karcsi távolodott volna. Vékony lábszárait vidáman szedegette, Kopott ki, zöld kalapja már a fénylő felhők ígért, És kezét a zsebében tartotta. Azt hiszem, a csúzli volt benne.